Det här är Radio Maranata och jag, Gertrud Johansson, ska tala. Och du är hjärtligt välkommen att vara med och lyssna. Ja, kära radiolyssnare, då var det dags igen att meddela en del tankar jag har här i Närradion. Och jag vill idag tala om en sak som jag stå, tror står väldigt nära nu. Och det handlar om Jesu tillkommelse. Jag tror den dagen är mycket nära nu. För det, alla tecken tyder på att det är väldigt nära. Och det, jag vill nämna lite och läsa en del bibelord som handlar om detta. Inte för att skrämma eller någon ska känna sig hotad eller någonting sånt. Utan det jag vill tala om är just att vi har den relationen till Jesus- så att den dagen för oss är någonting verkligen att se fram emot, att glädjas åt. Och jag vill börja med att läsa ur första Thessalonikerbrevet. Det står mycket om Herrens tillkommelse i det brevet. Och vi kan börja därifrån det fjärde kapitlet. För det är en del som då funderar vad som har hänt med de som har avsomnat och så vidare. Men då säger han så här. I fjärde kapitlet och femtonde versen Så som ett ord från Herren säger vi är det nämligen detta att vi som lever och lämnas kvar till Herrens tillkommelse inga lunda ska komma före dem som är avsomnade. Till Herren ska själv stiga ner från himmelen och ett maktbud ska ljuda en överängels röst och en Guds basun. Och först ska det i Kristus döda uppstå. Sedan ska vi, som då ännu lever och har lämnats kvar, bliva jämte dem, bortryckta på skyar, upp i luften, Herren till mötes. Och så skulle vi alltid få vara hos Herren. Så trösta nu varandra med dessa ord. Och vi fortsätter i kapitel 5. Vad åter angår tid och stund härför så är det inte behövligt att därom skriva till er, kära bröder, till ni vet själva nogsamt att Herrens dag kommer så som en tjuv om natten. Bäst, de säger, allt står väl till och ingen fara är på färder, då kommer plötsligt förderv över dem så som födslovåndan över en havande kvinna och det ska förvisso icke kunna fly undan.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 Trösta därför varandra och uppbygg varandra inbördes så som ni också redan gör en. Ja, Det finns mycket att fundera över om de här orden. Här står det ju att det ska bli ett maktbud och en röst och en gudsbasyn. Det låter ju som att det är väldigt högljutt och, och många ska märka och, och, och se och höra detta. Men så står det Herrens dag kommer så som en tjuv om natten. Och jag tror att det är just detta som det står om här. Att en del, för en del är det natt. Och för andra är det dag. Och vi, vi, jag hoppas att ni och vi som lyssnar alla hör dagen till. Så att det här är inte någon överraskning för oss. Utan det är någonting som vi är fullt medvetna om. Vi, har, vi är inte berusade av någonting och vi sover inte. Och därför blir det ingen överraskning. Utan vi, vi ska leva till lika med honom. Och trösta varandra med de här orden att han kommer. Och det är det vi kan leva i. Vi som har blivit frälsta. Vi som har låtit oss renas i Jesu blod. I fortsättningen där i femte kapitlet så står det i sextonde versen Var alltid glada Bed oavlåtligen och tacka Gud i alla livets förhållanden till att ni så gör i Guds vilja i Kristus Jesus Utsläck inte anden Förrakta inte profetiskt tal men pröva allt och behålla gott är. Avhåll er från allt ont och av vad slag det vara må men fridens Gud själv. Helge er till hela er varelse, så att hela er ande er själ och er kropp finns bevarade ostraffliga vid vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk. Han är trofast han som kallar oss. Han lämnar oss inte utan hjälp, utan han som han säger själv, han sänder till oss hjälparen. Och han helgar oss till hela vår varelse om vi har överlåtit oss till honom. Om vi har lämnat vårt liv till han och låtit oss bli renade i Jesu blod. I predikaren så står det så här i kapitel 9 och vers 8. Låt dina kläder alltid vara vita och låt aldrig olja fattas på ditt huvud. Och det är det vi ska leva i och vara i och ha det så att kläderna ska alltid vara vita. Och hur håller man dem vita? Jo, genom att alltid träda fram i ljuset och låta Jesu blod täcka över all synd som uppkommer i våra liv. Så att vi alltid har vita kläder. Jag vet när jag var barn, jag kunde inte förstå hur kläderna kunde vara vita om man tvättade dem i Jesu blod. Men allt detta är ju bildspråk. Och det är bara Jesu blod som utplånar syndens svarta, mörka fläckar. Och då är våra kläder vita. Och olja på huvudet, det handlar ju om den helige ande. den smörjelseolja som kommer från den helige ande. Och det är det att vi måste låta oss uppfyllas av ande så att vi har denna ständiga gemenskap, kontakt med Jesus. Det är så viktigt att vi som Guds folk har denna ständiga bönekontakt. Det står mycket om det här i Guds ord om Jesu tillkommelse. Det finns ju mycket i Matteus 24 om det där och vi kan inte läsa allt det men det är mycket där. Det handlar om människosonens tillkommelse där. Ty Til så som jungeln när den går ut från öster syns ända till väster så ska människosonens tillkommelse vara, står det i kapitel 24. Och det kan vara svårt att tyda de här orden därför att vi brukar lära så här att människosonens tillkommelse Jesu tillkommelse sker i två etapper. Det första är att han kommer på himmelens skyar och tar hem de som hör honom till. Uppryckelsen, brudens hemkomst, det handlar om detta. Att Jesus kommer på skyn och rycker dem till sig, de som hör honom till. Men han ska också stiga ner på oljeberget och sätta sina fötter där och så ska han döma. Alla folken. Det står det också om. Och det handlar ju också om Jesu tillkommelse. Men en annan etapp. Vi ska alltid vara redo. I vers 44 i, den, i det kapitlet står det. Var därför också ni redo ty i en stund. Då ni inte väntade ska människosonen komma. En stund då ni inte väntade. Och vi, jag säger ju att vi alltid ska vänta Jesus det är det vi ska göra. För det är det sker i en stund. Och det faktum är att det är ingen utom fadern som vet när det ska ske. Det står det i kapitel 24 och vers 36. Men om den dagen och den stunden vet ingen något. Icke ens änglarna i himlen. Ingen utom fadern alena och så står det till så som det skedde på Noahs tid så ska det ske vid människosonens tillkommelse. Och så berättas det om hur människorna, de levde och verkade och tänkte inte på någonting annat än det närvarande. Och de står att de visste av intet förrän floden kom och tog dem allesammans bort. Så ska det ske vid människosonens tillkommelse. Och i vers 42, vaka för den skulden. ni vet inte vilken dag er herre kommer. Ja, vi ska alltid vara redo och vi ska leva i en sådan gemenskap med Jesus så att vi är alltid bedjande, vi är alltid rena i hans blod och vi är angelägna om att söka honom i vad det än handlar om, att vi lever i en sån förhållande till honom så han vi hör honom till. Det är ju det som är att vi har lämnat allt i hans händer. Vi ska se Johannes 14. Där står det så här. Era hjärtan, var, icke oroliga. Tro på Gud, tro också på mig. I min faders hus är många boningar. Om så inte vore skulle jag nu säga er att jag går bort för att bereda er rum. Och om jag än går bort för att bereda er rum så ska jag dock komma igen och ta er till mig. Ty jag vill att där jag är, där ska ni också vara. Och eh, i vers 23, i samma kapitel, säger Jesus. Om någon älskar mig så håller han mitt ord. Och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Eh, I kapitel 17 kan vi läsa om Jesu bön för oss. Eh, vi kan läsa från 20-versen. Eh, han skriver att han helgar sig till ett offer för sitt folk. Men inte för dessa alenas ber jag utan också för dem som der genom deras ord kommer till tro mig, Jag ber att de alla må vara ett och att så som du fadern är i mig och jag är i dig också det må vara i oss för att världen ska tro att du har sänt mig och den härlighet som du har givit åt mig den har jag givit åt dem för att det ska vara ett så som vi är ett Jag i dem och du i mig, jag, för att det ska vara fullkomligt förenade till ett så att världen kan förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem så som du har älskat mig. Fader, jag vill att där jag är, där skulle också det som du har givit mig vara med mig. Så att det får se min härlighet som du har givit mig, ty du har älskat mig före världens begynnelse. Rättfärdige fader, världen har icke lärt känna dig, men jag känner dig och dessa har förstått att du har sänt mig och jag har gjort för dem ditt namn och ska göra det på det att den kärlek som du har älskat mig med må vara i dem och jag i dem ja vi ska alltid vara redo och Jesus ber för oss han vill verkligen att vi ska vara där han är det var det vi ser i den bönen som vi läste här nu det är, det är så att Jesus verkligen kommer mycket snart vi ska titta i, det är ju svåra tider, det har vi läst många gånger här i närradion. I andra till tredje kapitlet. Men det må du veta att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma. Och så har vi läst om det hur den här människorna ska vara då. Och det är precis så det är nu. Vi vet ju det att det är så. Det är svårt. Nu för tiden. Människorna är precis sådana som det beskrivs där i femte versen. De ska ha ett sken av fruktan men ska inte vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. Vi måste vända oss bort ifrån dem som inte är bra att umgås med. I andra Petribrevs tredje kapitel kan vi läsa lite grann om Herrens tillkommelse. Det må ni framförallt veta att i de yttersta dagarna bespottare ska komma med bespottande ord. Människor som vandrar efter sina egna begärelser och de ska säga Hur går det med löftet om hans tillkommelse? Från den dag då våra fäder avsomnade har ju allt förblivit sig likt ända ifrån världens begynnelse. Till när de vill påstå detta så glömmer de att i kraft av Guds ord himlar fanns till från uråldrig tid så och en jord som hade kommit till av vatten och genom vatten och genom översvämning av vatten från dem. För gicks också den värld som då fanns. Men det himlar och den jord som nu finns, de har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld. Och de förvaras nu till domens dag då de ogodaktiga människorna ska förgås. Men ett var det inte fördålt för er, mina älskade, detta att en dag är för Herren så som tusen år. Och tusen år så som en dag. Herren fördröjer inte uppfyllelsen av sitt löfte. Så som somliga menar att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot er. Eftersom han inte vill att någon ska förgås. Utan att alla ska vända sig till bättring. Men Herrens dag ska komma så som i tjuv. Och då ska himlarna med donande hast förgås. Och himla kropparna upplösas av hetta. Och jorden och det verk som är därpå bränns upp detta hör till det som kallas i Bibeln för Herrens dag och det är en, en tid, en period som heter Herrens dag vi fortsätter eftersom nu allt detta sålunda går till sin upplösning hurdana bör inte ni då vara i helig vandel och gudsfruktan medan ni förbidar och påskyndar Guds dagstillkommelse, var genom himlar ska upplösas av eld och himlakroppar smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, förbider vi efter hans löfte. Därför mina älskade, eftersom ni förbidar detta, ska ni med all flit sörja för att ni må. För honom befinnas vara obefläckade och ostraffliga i frid. Och ni ska hålla för att vår Herres långmodighet länder till frälsning. Så som också vår älskade broder Paulus har skrivit till er efter den vishet som har blivit honom given. Ja, vi fortsätter alla verserna där. Så gör han i alla sina brev när han i dem talar om sånt fast den visserligen i den finns ett och annat som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor vångt uttyder så som de också gör med de övriga skrifterna eh, sig själva till för där. Då ni nu således mina älskade har fått veta detta i förväg så ta er tillvara för att bli indragna i de gudlösas villfarelse och därigenom förlora ett fäste väx istället till i nåd och i kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus, honom tillhör äran nu och till evighetens dag. Amen. Det är ju väldigt, väldigt viktigt att vi växer till i honom. Så vi blir befästa i detta och inte förlorar vårt fäste. Utan vi har ett fäste i Guds ord och vi är förvissade om att vi är frälsta och kommer att vara med när Jesus kommer. Och då blir det som det står i Thessalonike brevet när man talar om det. Det är en tröst för oss. Det är inget hot. Det är ingenting som skrämmer utan det är en tröst för oss. När vi har denna relation till honom. Det är så viktigt att vi har en relation till, till honom. Vi ska hålla oss vita i hans blod. I första Johannes brev så står det.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 så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat så gör vi honom till en ljugare och hans ord är icke i oss. Vi ser här att om vi bara träder fram i ljuset med vår synd så kan vi alltid vara rena, alltid vara vita i hans blod och vi ska alltid låta olja vara på vårt huvud, det vill säga vi måste söka honom söka honom i bön och låta hans olja komma, alltså anden behöver vi alltid och den får vi ju när vi har gemenskap med honom när vi ber, när vi talar med honom, när vi har denna ständiga kontakt med, med Jesus, då har vi olja, då har vi eh, någonting som Också gör att vi kan lysa som ljus Därför oljan är ju energin Och vi behöver lysa i den här mörka tidsåldern Som ljus för människorna Jesus kommer snart Och vi måste se till att vi är redo Det är det viktigaste budskap man kan tala om idag Se till att du är redo för Jesu tillkommelse vi, vi, Det finns inget viktigare än att vi är redo vi ska se vad det står om detta med rening i Hebrebrevet. Hebrebrevets nionde kapitlet. Där står det i 22 versen. Så renas enligt lagen nästan allting med blod. Och utan att blod utgjutes Gives ingen förlåtelse. Därför behövde Jesus gjuta ut sitt blod för oss. Och det är ju så, så en, en lag som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 Där kan vi alltid befinna oss. Och se till att vi är redo när han kommer. Vi behöver vara redo. Vi ska inte bara tro att allt går av sig själv. Nej, vi behöver nära det här andliga livet. Och vi behöver ständigt umgås med honom. Att bedja till honom ständigt. Att nära oss med hans ord. Det behöver vi alltid göra. Och jag vet bara, här häromdagen jag var jag så stressad. Och det var så mycket att tänka på. Och så satt jag mig ner. Och suckade en bön till Gud. Och det var precis som att ta ett djupt andetag kände jag. Andligt talat. Därför att jag hade inte hunnit bedja som jag brukar göra. Men när jag satte mig ner och suckade en bön. Så var det som att få friskt andligt syre i de andliga lungorna. Om man säger så. Du och jag. Har möjlighet att vara redo när Jesus kommer. Vi har möjlighet genom Jesu blod. Vi har en väg att gå. Och det är en ständig gemenskap med Jesus själv. Då kan vi inte dölja undan någon synd eller på något sätt. Därför när vi umgås med honom. Ja då pekar han på sånt som behöver göras upp. Och. Då ska vi lyssna, då ska vi lyda, då ska vi alltid vara villiga att böja oss i ödmjukhet och renas genom hans blod. Då kan vi ständigt vara, vara färdiga för att ryckas upp honom till mötes när han kommer. Det här programmet blir möjligen rörigt men jag hoppas att detta kan väcka dig till glädje över att Jesus kommer snart och hämtar oss hem. Det är vad jag skulle vilja förmedla att du och jag kan leva i en sådan gemenskap med Jesus att vi gläds över hans tillkommelse. Vi tröstar oss med att han kommer snart och vi kan samtala med varandra om detta hopp som vi äger. Vi som har funnit honom, vi som har vunnit frälsning, vi hör dagen till och ljuset till och därför är vi redo. När han kommer och hämtar oss hem. Må Gud väl signa dig som har lyssnat att du är redo. Och att du alltid ser till att ha olja på ditt huvud. Och ha dina kläder vita. Jesus kommer snart och det är en trösterig tal. Så Gud väl signa dig som har lyssnat så hörs vi igen om en vecka. Vi har lyssnat till ett program från Radio Maranata. Och det var jag, Gertrud Johansson, som talade om att älska Jesu tillkommelse. Och därefter så hörde vi ett, ett, en sång av församlingen Väntan snart är slut. Det här programmet finns att lyssna på på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se. Om du vill ha kontakt så finns där kontaktuppgifter eller så kan du ringa nummer 070-